e di loro la mor e preziosa pre morte calca il nostro in morte e la cedendo e il suo sangue di morte e pre morte col consenso purata mașe sare ale sântului sensitul mucenik pasric și al suntui viechi are marturisitora către lapoamină să vă și mândaciu o în plus simț părinte părintele noastr și omul sunt som padrie al lumții ale sins odresă domneser șoriți alchim șa mașnave tuturor simților să ne mirească să ne întiească pentru noi ca un bun și de om vietor So sanghia, <laughs> so sanghia, <laughs> so sanghia. <laughs> <laughs> There we know, we have a verse, we the middle of each other, the și argint, o ochi au și nu văd, au și nu au și celelalte, referitoare la cele cinci simțuri, de fapt îl pe om care este mai mult mort decât viu. Omul din credincioși poate să facă în viața lui două lucruri, cele care sunt cu referire la Dumnezeu, conștientizându-l și prețuindu-i poruncile, le face în încadramentul acestor porunci, adică numai bine, și cele care sunt făcuvitoare sufletești și chiar și omenești, devenind un antagonic al unui creștin, un om care lucrează numai cele rele, murdare, mizerabile, care distrug pacea lăuntrică, chiar și a Lui și a celor din jurul Lui. O minune tremurătoare care o vedem la Mântuitorul este în ziua de astăzi, în pilda de astăzi, este cu trimitere la cel stih al prorocului David. Aș vrea să mă strec prin frânturile acestor cuvinte dumnezeiești, să ajungem tot la noi cum facem de obicei. Că de fapt Sfânta Scriptură și toată patristica se referă numai la om și la nimeni altcineva. Dragi credincioși, această minune care o face Mântuitorul cu un ord de naștere descoperă enorm de multă teologie, filozofie creștină, dar și înțelepciune omenească. Domnul trecea pe cale ca de obicei. Vine un or la el care era cunoscut în Ierusalim că era marginalizat de societate, cum de obicei sunt oamenii cu un handicap indiferent de ce fac, factura ar fi. Acesta cerșea, era... Destul de trecut în vârste, Era ori din naștere, probabil că îi lipseau globul ocular. Apostolii nu erau străini de cunoștința acestuia. Când Domnul Hristos îl întâlnește pe acestor, știind că în untricul lui, a ființei lui, este multă neodihnă datorită acestui handicap, caută să-l vindece. Și-l vindecă în felul acesta. Ia puțină țărână din pământ, scuipă în ea și face o tină. Dă pe ochii lui și apoi îl trimite la siluam să se spere. În aparență pare un lucru destul de minor, chiar hilaric dar în chintesența lui găsim un dogmatism de o mare înălțime patristică. Cum am făcut de obicei, scotind aceste lucruri în chip frumos și plăcut să le cunoaștem, pentru cultura noastră generală, ca să știm identitatea noastră, vom face și asta. Ne punem retorica întrebare, de ce așa? Și nu a zis cu cuvântul cum a vindecat pe alții. Când spune întuitor, eu sunt lumina lumii, nu luminile, lumina lumii. Se referă la lumina care luminează în întuneric. Omul aici pe pământ, după căderea din edem, ori în întuneric. Închipuiți-vă fiecare din noi că suntem la o răscruce de drumuri, o intersecție unde de acolo pleacă multe drumuri, iar nefiind indicatoare, nu poți să știi calea pe care s-o alegi. Poate să-ți fie bună sau poate să-ți fie păguboasă. Deci când Mântuitorul spune la singular, eu sunt lumina lumii, ne pune în protecție că sunt multe lumini, părunte lumini, care stau la această intersecție a căii în vieții noastre. Închipuiți-vă ca într-un bazar, fiecare își strigă cu glasul lui stilat sau cum se pricepe să vină cumpărătorul să ia malva. Așa să vă închipuiți și frățile voastre că diavolii și lucrătorii lui, se deghizează într-o paletă întreagă de fături, spintecându-și o trava cu cuvinte retorice, vină pe cărarea mea. Având în vedere că viața este unică, irreversibilă, ea curge într-un singur sens asemenea soarelui pe cer, el are interesul să se ducă pe acea cărare până când Dumnezeu îți va întrerupe firul vieții. Și după cum spune și Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, în ceea ce mor, până aceea te va judeca, El știind acest lucru, interesul are să te ducă pe o cărare în Punepoasă. Așadar, Mântuitorul se arată că el este lumina în acest întuneric al căii noastre pământești atât de întunecate. Acest orb iubit din Cior se vede că era de naștere, lipsindu-i globul ocular. Faptul că face acest lucru tine îl arată pe acest om cum îl numește orbul. Acest, îl arată pe acest indezirabil socotit de sinagogă, nu de sinagoga în sine, ci de slujitorii sinagogii, că acesta nu este altcineva decât cel ce i a făcut cerul și pământul. Ne mai arată totodată Dumnezeu reactualizează de fapt facerea omului. Vedeți, frățile voase, că în general în viață un mește, când se apucă de lucruri nu termină, ci lasă o parte neterminată, datorită unor situații obiective, evident că ceea ce vezi terminat, îți poți da seama că cel ce a săvârșit acest lucru, care l-a terminat, e în putere să-l termine și pe celălalt. Mântuitorul a lăsat această minune cu ne necompletându-i firea lui pământească de om întreg. I-au lipsit ochii. A făcut Dumnezeu premeditat acest lucru. Era într-adevăr o osteneală pentru acel or. Dar Dumnezeu s-a recompensat și vom vedea cum. Pentru handicapul care l-a dus atâția cu durere și tristețe că nu putea să se împărtășească de zidirea înconjurătoare lui fiind ori. Iubiți credincioși, Mântuitorul se arată a doua față a Sfintei trăind. S-a întrupat pe pământ. Nu vine un duh la or, la ci vine persoana aceea care, după cum spuneau evrei, atunci Că a făcut mare tulburare. Tulburare face oricine, dacă tu ești tulbure din Firata. ta. Dar de fapt Mântuitorul venind a doua fața Sfintei, trăind Fiul lui Dumnezeu din via, și pus sub vreme întrupat din Fecioara Maria, avea să se arate în fața sinagogii în fața istoriei omenirii că acesta este cel mult așteptat. Că s-au împlinit prorociile care au grăit de mii de ani că va veni mântuitorul, va veni mesia ca să-și grobească moartea la ea acasă. Deci meșterul care l-a făcut pe om nedem din pământ. Iată-l acum pe pământ întrupat din Fecioara Maria. Îl vedem în aceleași puteri și în aceeași blândețe și bunătate, cum completează pe om în fața oamenilor. Că la facere, adică în Sfânta Scriptură, în începutul Sfintei Scripturi, spune Moise insuflat de Dumnezeu, că a luat Dumnezeu pământ din patru colțuri, le-a frământat și a dat chipul care îl avem. Apoi, suflând Duh de viață, a început acel chip să se transforme în carne și să fim noi înșine. Când pleacă Duhul de viață, ne vedem când murim și vedem pe morți în jurul nostru. Dragi credincioși, deci mântuitorul se arată făcătorul cerului și al pământului, că un gând cu tine, ochii, îi spune acelui or du-te la siluam și spală-te, el știa de siluam, aceea era apa vindecătoare, în care odată pe an venea Îngerul și cine s-arunca primul în scăldătoare, acela căpăta, Vindecare, ori de ce boală era cuprins, cum spune Sfântul Evanghelist. Deci Mântuitorul îl vindecă pe om completându-i globul ocular. Îi lipsea acea bucată de pământ neînsuflețit. De deci ce îl trimite și el se duce cu atâta ascultare? Arată ce înseamnă să asculti de poruncile lui Dumnezeu. Orbu' nu l-a văzut pe Hristos, nici mare cultură nu avea sculpturistică de cine este Hristos. Dar în păsul vieții lui, în durerea lui, a simțit parcă acea plântețe, A intrat pe lungimea de unde a lui Dumnezeu din firea omenească a lui Hristos. A fiului Mariei și nu a zis absolut nimic, de ce mă mânjești cu pământ la ochi? m mai și trimis la Siluam să străba toată cetatea să râdă toți de mine. Nu mi i de ajuns cât au râs că am stat la ulițele cetății să cerșesc. N-a zis aceste lucruri potrivnice, tăcând... S-a dus ori până la Siluam și acolo a luat un pumn de apă, spălându-și ochii, a și văzut. Iarăși ne punem întrebarea de ce-l trimite la Siluam dacă avea nevoie de apă, că era aceeași apă. Ci numai acolo se făcea minune. Înainte odată pe am, dar acum se vede că nu l-a trimis când venea în cer. Cel Hristos, tocmai când la un spaciatină. Deci, sâmbătă a fost această minune, dar nu la data când venea rugăciunul. Iubesc, și îl vedem pe fiul Mariei, pe acest urât de către Jidovi de atunci. Îl vedem în plinătatea sa de Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Prin acest lucru Hristos a închis gurile tuturor ereticilor. S-a arătat în firea omenească că dacă era duc nu putea ca să facă tine și să pună pe ochi. Ne punem întrebarea de ce a scuipat, a muiat acel pământ, nu cu apă, ci cu tina lui Guri. cu scuipatul Domnului. S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, cum din grupul lui omenesc vrea să-i facă această vindecare. I-a completat cu alte cuvinte ceea ce îi lipsea lui încă din pântă cele ci sale ne arată cum a muiat Dumnezeu pământul atunci când l-a făcut pe Adam și totodată arată puterea Cuvântului lui Dumnezeu care este prin gură explicitat în lumea înconjurătoare celui care trăiește. Cuvântul este lumina lumii. Deci porunca lui Dumnezeu explicitată prin povețele lui este lumina în întunericul minții omului care se interpune pe drumul spre mântuire. Ascultarea de care dă dovada acel ne învață, dragi credincioși, cum să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu. Când Domnul spune apostolilor, fără de mine nimic nu veți face, așa și este. Dacă Dumnezeu nu cuvintează calea, cum le-a binecuvântat pescuitul celor 12 apostoli, când le-a spus aruncați meja de-a dreapta corabie și ea s-a umplut acea mraja de pești, iată, trecând peste Dumnezeu, tu nimic nu poți să faci. Apare o nedumerire de ce apostolii spun că îl întreabă pe Mântuitorul, văzându-l pe or Doamne, acesta a greșit sau părinții lui de este or. Aș vrea să dumiresc această întrebare a apostolilor. Înainte exista, chiar pe timpul Mântuitorului, urâta și fără Dumnezeu filozofie a reîncarnării și un copil putea să înțeleagă acesta dacă s-a născut oric când putea să greșească, împânte cele mame, fără numai ca apostolii gândeau în mintea lor, neînzepit atunci de Duhul Sfânt, că el a fost cândva într-o altă viață. Și-a greșit atunci și acum se naște orb reîncarnat. Vedeți un cuvințel cât de mic, dar cum îl lămurește Hristos. În legea iudaică mai exista și o zicală, un percept că greșesc părinții, cum spunea și prorocul Ezechiel, că părinții mănâncă aguridă și se strepeze dinții fiilor. Adică părinții au greșit în viața lor și trag ponoasele copiii. Hristos că aceste două prihane și pentru timpul acela și cât va ține lumea trecând și peste noi. Le dă răspunsul imediat, nici el, nici părinții lui nu au greșit, și asta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. Mulți când dau de necaz, își blesteamă părinții zicând, părinții mei cine știe ce au făcut și trag eu, nu te mai învăta cu apă rece, tinere ce ești sau cum ești tu, tu ai greșit, păcatele tale nu sunt ale părinților. Deși spune în Sfânta Scriptură stihul de care am amintit, acele este cu trimitere la părinții din Egipt când au robit 400 de ani, dar nu mai era de actualitate. Fiecare are identitatea lui, ca așa cum te îmbunezi în viața ta, cum te bucuri de viață sau de păcat pentru o clipă sau cât trăiești în el, tot așa trebuie să stragi și ponoasele. De ce ești lași, omule? Vul pe ce ești, arunci când dai de necaz după faptele tale că sunt părinții de vină. Oare nu vei găsi același lucru de care tu-i condamn pe părinții tăi la fiii tăi? De mai multe ori te va condamna. Așadar să fim înțelepți ca și blânsi ca pombei. Să ne recunoaștem faptele că ele sunt repercursiunile cele care le tragem necazurile după faptele noastre. Dragi credincioși, îi arată Mântuitorul tot în această pildă pe Iudei care stăpâneau sinagoga în toată răutatea lor. Când zice Mântuitorul, eu sunt lumina lumii, am venit ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să nu vadă. Un nonsens, un paradox cum să-l numim literal. Iată că iudeii vedeau, l-au văzut pe Mântuitorul, dar nu-l vedeau, în plinătatea sa de Dumnezeu și om. Știau la nivelul minții multă filozofie scrituristică, dar erau orbi în a înțelege. Alții care nu vedeau, iată că văd. De fapt, orbul este adus în prezență în această pildă ca o mustrare pentru toți acei contemporani Mântuitorului care vedeau trupește, dar erau ori sufletește. Și de atunci, cuvântul ajunge până în zilele noastre că oamenii, majoritatea, sunt ori. Degeaba vezi cu ochii trupești, dacă nu vezi cu mintea. Degeaba simți cu cele cinci simțuri lumea înconjurătoare dacă nu trece prin filtrul minții ochii ai și când dormi, aceeași ochii ai când te gândești cine știe pe ce cărări străine, dar mintea este oartă, adică moartă, Ureche ai și nu auzi, mâini ai și nu pipei, picioare ai și nu umbli, gust ai, dar nu poți să-l pe Domnul să vezi cât de bun este. Îi vedem pe aceea cărora le crăpa capul de atâta scriptură, cum erau orbi, mai mult decât orbul acesta. El nu vedea trupește, dar în momentul când a văzut minunea cu ochii lui săvârșită de acest necunoscut, imediat a început să vadă cu ochii sufletești. Când este interogat de către Rabbi, Cine ți-a făcut acesta, acest lucru? Un om are oarecarele Iisus. Unde este? Nu mai știu. Cum te-a vindecat? Mi-a dat cu tine pe ochi, m-a trimis la siluamă și te-ai dus, m-am dus și m-am spălat. Și ai văzut, precum vedeți. M-ați cunoscut că cerșeam tot timpul, poate, de la voi, dar iată-mă acum că văd. Iubiscă din ciorș, câte renegat era acestor de societate, atâta înțelepciunei de Hristos, Dumnezeu, încât că îi rușinează, chiar că își bate joc de el. Îi aduce într-o stare de nebunie, de furie pe jidanii de atunci, evrei, patron că am fost corectat cumva și mulțumesc. Îi aduce în așa mânie, de fapt scoate mizeria din sufletul lor, că îl aduce a două oare la interrogatoriu și atunci cum ofensat cel ce a fost or. zice, eu știu că acesta este proroc prin ceea ce mi-a făcut mie, că m-a vindecat la om, și eu mă numesc ucenica lui. Dar de ce mă întrebați iarăși? Nu v-am spus odată. Unde erați cu mintea? Sau poate vreți să vă faceți ucenici ai lui și voi, ca mine? În momentul acela a explodat evreii, care îl chestionau. Mânia a umplut paharul și a spus, un: păcate tot te ai născut, ieși afară din sinagogă. Nu avea nicio problemă, nu era supărat pentru această blasfemie care i-au făcut ora a plecat zburând de bucurie că l-a vindecat Hristos în orbirea aceasta sufrutrupească, dar bucuria mare era că i s-au deschis ochii sufletești. Deșa l-a conștientizat pe Dumnezeu și a apărut Mântuitorul în carne. Și poartă o scurtă conversație ca un necunoscut. Dar tu ai fost Cine te-a vindecat cu noarecarele, cu numele Isus. Și cine este acela? Eu cred că e Fiul lui Dumnezeu. Ai vrea să-L cunoști? Vai, cum să nu-L cunosc dacă este medicul meu? Și Dumnezeul meu este Cel cu care tu greiești. Crezi? Cred, Doamne, și mărturisesc. Iată deschiderea ochilor sufletești. S-a recompensat Dumnezeu prin redarea vederii trupești să se bucure în restul vieții de lucrurile acestea trecătoare, s-a bucurat și veșnic că l-a conștientizat pe făcătorul cerului și al pământului în sprendoarea, în apogeul bunătății sale. El a rămas până la sfârșitul vieții un puternic apărător al numelui lui Hristos, mărturisitor pentru care a și murit în finalul vieții lui Dragi credincioși să întoarcem pagina acestei piri. cei care văd și sunt orbi mă cutremur câți oameni văd cu adevărat nu mai trupește dar mintea le este întunecată această orbire de fapt este foarte prezentă în prădător și pradă, Că viața aceasta, după cum o vedem, este o continuă hăituire. Cineva fuge după altcineva. Și dacă îl prinde, îl jefuiește parțial sau total. Prădătorul sufletelor oamenilor este diavolul. Iar el aleagă ca o fiară sălbatică în această mare care este viața să-și câștige acoliți de -a lui. Vedeți, frățile voastre, că pescarul sau vânătorul își deghizează momeala în ceea ce are poftă viitoarea victimă. Așa să vă închipuiți acest prădător de suflet, se deghizează în așa lumină, în așa stilare, ca omul necunoscând să îi cumpere momeala. Și după ce a înghițit momeala, o duce unde vrea în această o Iată două personaje încă de la Mântuitor. Iuda vedea. Îl vedea bine pe Mântuitorul nu numai fizic, l-a văzut în lucrul dumnezeirii sale, dar a orbit pe parcurs datorită minții. Rabinii au văzut că se contau permanent pe Mântuitorul ca cei mai versați spioni. se amestecau în mulțime, deghizați cu mulțimea. Și îl urmăreau pas cu pas ce face, vedeau minunile, dar nu voiau să le înțeleagă că sunt făcute ca un Dumnezeu. Trebuia să-i ceva, dar atât de puierile era acuzarea, fiindcă vindeca sâmbărea. Dar tu nu mănânci sâmbă dacă ești o. ai un animal, un graj, nu dai mâncare sâmbă dacă el nu are lege. Oare Domnul care ți-a dat sâmbătă zi de odihnă, nu este Domnul legii, el a dat-o, poate să o ia? Și la urma toată că Mântuitorul l-a vindecat, ce lucru a făcut fizic? Ci, și arată Dumnezeirea și la impactul acesta cu tremurător între Dumnezeu și diavol sau diavolul din om, săreau scântei și scânteile împroșcau cu strop de mânie, de mărșăvie care în final au dus la răstignirea Domnului pe În ziua de astăzi, aceeași momeală este mult mai stilată, mai parfumată, mai garnisită ca să vină omului ușor de a unghiți, și este o iminentă victimă în plasa celui ce vrea să te plineze. Multe lumini au apărut la intersecțiile pașilor oamenilor. Vin ca la Isav cu bridul de linte, iar omul dacă nu a vrut să se cultive ca acolo este o travă, se duce. Dureros și încristător este pentru cei care stăpânesc, cărora li s-au încredințat tainele Dumnezeirii. Au orbit, și credincioși. Vedeți, frățile voastre, stăpânitorii bisericii de astăzi, cum au orbit prin ecumenism și să vin cu un argument destul de palpabil care este mediatizat deja. Biserica Catolică Vaticanul a tânjit din totdeauna după frumusețea ortodoxiei. Neajungând-o a făcut multe curse, multe gene pe drumul acesta atâta de spinos și colțuros al mântuirii omului. Au inventat greco-catolicii. O biserică contrafăcută de către Vatican, jumătate ortodox și jumătate catolici. Exact ca o paiață. Nu-i nici cal, nu-i nici Iertați-mi expres. Și jumătate catolic, și jumătate ortodox, fără numai că ne putem da seama cât de puieril pot să gândească oamenii, cât de șubre sunt și la ce pot să ajungă, cât s-au putut coborî în structura lor de preluață ai bisericii și învățători ai oamenilor. Te joci cu sufletele oamenilor, ia jumătate de haină catolică, jumătate ortodox precum, bineînțeles, purtând și dogmatismul. Dar acest, această credință străină și catolicismul și ortodoxiei a fost doar de jertă, ca o momeală, și a fost pusă exact la hotar între catolici și ortodoxi. 300 de ani au trebuit să curgă până când deja momeala a fost mușcată. Și de cine? De Mitropolitul Banatului Corneanu. Am rămas uimit și chiar toată biserica s-a clemurat că s-a împărtășit cu greco-catolicii. Trebuia să fie o iudă în biserică. Ne punem întrebarea, tu, corifeu al Bisericii Ortodoxe, așa cum ești tu pe stilul nou? Oare nu ți-ai dat seama că blasfemiezi toate sinoatele ecumenice călcându-le? Le-ai călcat în picioare? Oare ai vreo vinovăție sau datorită bătrâneții de care dai dovadă te pot scuza în fața judecății și a oamenilor că ești semin? Are judecată, dragi credincioși, nu judec eu, judec faptul. Care cine judeca lucrul? Se creează un precedent că după aceasta merg toate oile. Știți că o turmă de oi, dacă una se aruncă în apă sau trece prin calea trenului, toate se izbesc în tren sau se duc în prăpastie și mor. Trebuia creat precedentul. Cineva să muște din și a mușcat duminica trecută. Îmi puneam întrebarea, vociferarea turnului de pază, care este patriarhia. De ce nu zice nimic? Îi vom da noi vreo judecată când ne vom întâlni. Oare străini erau ceilalți de acest lucru? Nici cum, lucrurile erau făcute de mult, dar trebuiau arătat pe față. iertați mă expresia în fața prostii. Dragi credincioși, așa se orbește omul. De acum lațul este înghiț. Abia acum greco-catolicii de atunci își săvârșesc fapta de momeală, Ca apoi vor fi și ei înghițiți de Vatican, iar acolo în Vatican deja sunt toate sectele, toate aceste lumini străine de lumina mântuirii omului. Orbul de astăzi, dragi credincioși, îl mai împlituiește și pe cel care se naște necunoștința credinței cele adevărate, în special idolatrii. Și avem personajele din Sfânta Scriptură care au venit la nașterea Domnului Magii, care erau în cunoștință dumnezeiască. Vedeau trupește, dar când au venit și l-au văzut pe Mântuitorul, li s-au dezvăluit acest lucru. I s-au dezvolit vărul de pe ochii lor sufletești și l-au văzut pe Domnul în lumina sa cea adevărată. Dragi credincioși, în tot ce sunt zis un om, mai ales la zilele acestea de astăzi, să știți, multe momente. sunt. Nu vreau ca să mă socotiți un ironic. Dar aș putea să vă spun niciodată, de când sunt pe pământ și conștientizez lucrurile, n-am putut să văd așa campanie de primar până acum. Megafoane și urlau peste tot, chiar și oamenii din habitatul lor erau supărați și întristați. Fără numai că să-i orpească pe oameni, iese un câine sătul și intră altul flământ și dupuros. Lumea rămâne aceea. Dureros este când biserică a început același lucru. Se orbesc paznicii și orbindu-i deja intră lucrul în vie. Acum se împlinește ceea ce spunea prorocul David. La timpul acesta, pentru ce, Doamne, ai stricat gardul viei? Corpul din pădure și vierul să-l bate cu o pe ea și o scurmă. Îi pe cei care bat la rădăcina ortodoxiei cu așa animale insensibile. Domnul a spus, nu eu, eu repet și spun cuvântul din Sfânta Scriptură, eventual tălbuindu-l cât ne N-aș vrea să vă obosesc, dar știu că viața fiind atât de trepidantă, nu mai aveți timp să vă opriți la niște lucruri părute minore ca să vedeți capcanele. A fost, nu știu când, acea paradă gay a homosexualilor. Dragi credincioși, dragi credincioși, Lucrurile acestea într-o țară creștină, dacă se întâmplau, cu sute de ani ieșeau scântei, Fără numai că sunt orbiți oamenii și se slobozesc aceste lucruri, special să distrugă până și moralitatea dintre oameni. Să creez un precedent. Am auzit că acum a fost o, pazne, o pază, o pază de puternică, să nu se mai întâmplă ce s-a întâmplat în trecut. Eu nici nu cred că acei erau personajele care trăiau în așa promiscuitate. Eu s -o pot că au fost niște actori, oameni normali, care probabil se secundau soțiile sau prietenile, dar ei erau deghizați în homosexual să creeze precedente. Asta este supoziția mea. Dar nu mă îndoiesc să fie adevărat. Au luat acele osamale, acele oribile înjurături de la creștini care le au pe merit, plătiți bine și au ajutat actoria, că de acum când va veni la anul, vor veni poate cei îndrept și mai mult ne punem întrebarea. E urât, dragi credincioși, și moralicește. Nu-i nevoie ca să mai fii tu creștin la următoare. De bunul simț da fi om. Să vedeți acum ora care se va întinde cu toate scursurile care deja sunt clocite în laboratoarele mentale ale Occidentului, transportate într-o țară creștină. Vă gândiți, frățile voastre, peste ani și ani ceva fi? Patriarhia care este de pază, tace, muțește. Ne punem întrebarea de ce? Li s-au pus plasture pe ochi și pe gură, le-a pusut ca la broască gura și n-au voie să zică. Aceasta este legarea celui puternic care este stăpânul casei și apoi șefuirea casei. Dragi credincioși, probabil mulți dintre frățile voastre nu sunteți confruntați, dar tu ca un om integr în societate, care ai niște sentimente frumoase, nobile, cum este normal să fie un om, dacă ai să-ți vezi copilul tău, cum deja vă vedeți băieții cu cercei în nas, în buric, în toate părțile Că dacă s-ar mai dezvolit de cele intime, v-ați putremurat de ce spun. Când ai să-ți vezi cel pentru care tu ai trudit o viață, în așa promiscuitate, ce o să ai, tu fiind un om integral în societate. Dragi credincioși, cursurile, cum am spus, ale Occidentului, dar cum anăbălesc, zidul s-a sparg păziți-vă ca nu cumva să vă închită aceste mizerii care sunt străine mântuirii omului. M-am strofocat din ființa mea ca să explicitez orbirea. Iată cum au orbit oamenii, ochi avun, nimeni n-au zis nici autoritățile, dar dacă își va vedea copilul lui, acel care l-a îngritit să facă un pic de văltoare și n-a făcut-o, să-și vadă copilul afiliat acelora cum i-ar convenit. Acesta este păcatul Sodomului și a gomorului pentru care Dumnezeu a ucis lumea. Iar ultima halta omului pământean aici este de a transforma tot pământul într-o Sodomă, într-o gomoră, într-un pentacole, că au fost și. de ori, să aducă mânia lui Dumnezeu pe pământ. Dar nu înainte dar ori pe cei care sunt în drept să împrăște o rază de lumină în acest întuneric. Sunt și eu un trecător prin viață, din credincioși, dar îmi fac datoria să grăiesc. Mă dă de la aceste lucruri pe care murdăresc mințile și ale copiilor și vă sfătuiesc din toată ființa mea Țineți-vă cât mai aproape de Dumnezeu de această rază de lumină care este unică și din care îi sfărește mântuirea. Săptămâna aceasta vom avea în țară Domnului, Joi și Max și Împărat Constantin. Iar dumneavoastră, la mulți și lui Hristos, slavă în cei de Dumnezeu!